І нахилився вперед Мало носа не встромив у свою заготовлену Скинувши окуляри, щола наперенісся Точнісінько так, як рибалка на березі ставка Руки на розведених, напівзігнутих колінах Погляд на поплавці і... ані лесь Щось там уважно визирає, винюхує Голова поволі хилиться то в один бік, то в другий Підвівся, Торкнувся чола, пальці чух-чух-чух-чух, два незграбні кроки назад, мало не налетів на важелезний табурет. І тоді, наче внутрішня пружина, розтиснулася, стер рукою з лиця на бурмосений вираз, разом із сумнівами та зморшкою під бровами, висадив окуляри на лоба, кахикнув у кулак, Щось хапнув з бічного стелажа і приступив до дерева. Ніби йому ще одна пара рук виросла. Вхопив, затиснув і ну шмагати, різати, долубати, виколопувати, сікти, проштрикувати дрібними впевненими зосередженими рухами, не спиняючись. Тільки інструмент поблискував у руці – та піт струменів по скронях, а одна крапелька раз у раз виростала на кінчику носа. Він збивав її вказівним пальцем знизу вгору. У долішній кімнаті на столі завжди свіжі квіти. Магда складала букет, устромляючи у вазу дорожевих гладіолусів білі з зеленкуватими прожилками. Кава у керамічних горнятках уже навіть не парувала. «Що вони там? Бавляться!» Луїза ковтнула вистеглої кави. «Ігор працює. Мене ніхто і не помітив. Кожен на своїй хвилі. Тільки й спокою в хаті, коли кожен на своїй хвилі. У чотири руки розібрали пакунки». Луїза по дорозі заїхала до великого торгового центру неподалік Зубри. Накупила, радячись по мобілці, пральних порошків, шампунів, кремів, гелів, серветок – усього, про що згадала Магда. Вона працювала переважно вдома, а чоловік без неї часто купував щось геть не те. Луїза тепер приїздила в Зубрівку до Куричів раз на тиждень, навчала дітей англійської. Тут усі друзі любили бувати, проте не кожен мав на це час. Алоїза мала, і не те, щоб хвалилася цим, а все ж ніколи не приховувала, вважаючи це за один зі своїх помітних здобутків. Нарешті вона навчилася жити неспішно, смакувати день від ранку до вечора і ніч від вечора до ранку. Оце казала усім наукам наука – навчитися жити тут і тепер. Хрещені мами Ірина та Галя бачилися зі своїми похресниками Сонькою і Козьмою не так часто, як Луїза. Заклопотані, вуха в роботі, забігані. Вони і зі своїми дітьми іноді перекидалися тільки кількома фразами за день. Усім хотілося іншого життя, розміреного – позбавленого шарпанини і зайвого клопоту. Ще й Луїза підюджувала. Ну що, мовляв, і ще не всі статки заробили, ще не сягли вершин успіху. Розмірений плин життя давав їй змогу бавитися сонькою та козьмою, читати, а не лише навчати їх англійської. Вони раділи з того, що має на це час». Життя, казала, варте того, щоб його відчувати, пити, їсти, вдихати, мацати, чути і бачити, а не бігати зранку до ночі по колу, висолопивши язика. Вона тому і подорож до Верховини організувала, щоб товаришки перевели дух, прийшли до тями. «Кілька кілометрів машиною від Львова до Зубри – іти в Зубрівці». В цьому благословенному мурашнику, де крім Магди, Ігоря і дітей, завжди ще хтось є Помічниця Алла, Магдині батьки, які навідується Закарпаття, щоб побавитися з онуками Друзі, що заїжджають на якусь часинку або й надовше, сподіваючися знайти прихусток у кімнатці на другому поверсі у тій кімнаті де Галя свою книжку про пінзеля писала, тікаючи від редакційного клопоту і домашньої буденщини, де якийсь час жив, посварившись із дружиною, набирався душевної рівноваги куричів товариш Маланюк. Господарів майже не обтяжують ті гостювання, принаймні так воно видається, бо ніхто коло гостей особливо не впадає. Ігор виходить на кухню, вона ж вітальня, де всі товчуться, з якихось бічних дверей із глибини кімнат і коридорів, привітається, погомонить і знову зникає в нетрях будинку, звідки також можна потрапити до його майстерні. Магда нагодує, розпитає про новини і до свого комп'ютера. Або у квітник. А гість, якщо він тут... Надовго Сам має дати собі раду. Господар називав своє житло термітником. Житлова конструкція зубрівки зовні мала досить хаотичний вигляд. Але в оселі кожен почувався комфортно. Можна було зайти в одні двері, вийти в другі, піти в одному напрямі, а опинитися зовсім в іншій частині будинку. Як працьовитий мураха, Курич розбудовував свій дім у ширину і висоту кілька довгих років. До колишньої стандартної коробки прибудував нові кімнати, а тоді кілька комор і приміщення на господарські потреби. Там стояла, пральна машинка, там Алла прасувала білизну, розкладала її по поличках уздовж стіни. Найостаннішим господарським здобутком – була скляна майстерня з розсувними дверима, які вели в садок. Велика кухня правила водночас за їдальню, вітальню і магден кабінет.